Трохи далі в дупняку лунав сухий і чіткий перестук. Почіплявшись пазурами за стовбури дерев строкаті дятли, знайдовбали дзьобами кору, дістаючи з-під неї поживу. Хозяйновито з дивною розсудливістю вони трудилися, нагадуючи і діда Гордія, і бабу Килину, і матір, які вже коло заходжувалися якогось діла. То так пильно, мовби оці строкаті дятли. І ти всміхнувся своїй думці, а ще всміхнувся від утіхи. Мабуть, доріс, мабуть, хоч трохи доріс до княжої, що тебе ось сьогодні взяли нагору. Ідучи попереду, мати співала, а баба килина підспівувала сухим голосом комишиною. Чорні птиці, білі птиці. Наче світлі й темні лиця. Здавалося, що пісня не просто народжується з їхній грудей, а йде разом із матір'ю та бабою Килиною в одному гурці. І пісня схожа на веселу дівчину, чия голова заквітчена польовим квітом. Ось тільки не видно цієї дівчини і її вінка. А тільки не би голос її чується. Переплітаючись із голосом матері та баби килини: то полинуть на чужину, то повернуться на Вкраїну, а довкола в хащах лісової зелені їм підспівували птиці, які таки повернулися на весні з чужини і поки що не збиралися у далекі краї, бо ніде в світах немає так, як у ріднім краї. Тут лісові хащі стали розступатися, виступили в море високої трави, що била високими хвилями. І тобі здалося, що з головою потонеш ось у зеленому мерехтливому шумовинні, коли не тримаєшся стежки, і вуста твої затріпотіли від усміху, що опалював холодком тривоги. А тривога та народжувалася аж у серці, і від неї все тіло звітрювалося. Прагнуло бігу. І коли нарешті опиняєшся на княжій горі, то розумієш, що тут піднебесна вона ще більший всесвіт, ніж, здається тобі, коли дивишся на неї знизу від села. Ген унизу видніє Дніпро прослав блакитні повиті тоненьким марвом полотна блакитної води, яким кінця і краю не видно, а полотна води стеляться попід шалюгою на лівому березі. Попід очеретами, а за шелюгою очеретами зблискують заводі, мерехтять рукави, що гаснуть у заростях густої зелені, темніють гайки та ліски, що розляглися ген-ген по всьому задніпровському безмежжю, повитому де густішими, а де й рідкішими серпанками. Здається, цей задніпровський простір не обмежений обрієм. Бо коли зіркіше вдивлятися удалечінь, видимий обрій відступає ще далі. і Він, немов, отпливає в ранкову сутемряву, яку творять сірий туман по низинах, сині серпанки, біласті випари. Їхні непевні кольори творять розмиту акварельну картину безбрежних лугів, над якими сонце. Воно ще низько, ще неправдоподібно велике, а тому над обрієм зводиться і летить у височень швидше, ніж тоді, коли воно вже зведеться у кілька дубів над землею. Здається, сонце полощиться, наче вітрило на морі, і це вітрило напнуто на якомусь невидному кораблі, який пливе в небесах, десь так далеко, що й не бачиш, Ото лише вітрило й видніє. Твого села з княжої гори не видно. Сховалося за верхівками дерев, а перед зором простираються великі застиглі хвилі землі, що здіймаються де крутішими, де пласкішими горбами. А поміж ними синіють діброви, порозбігалися поля барвистими веретами, що мають чи сиво-шовковий відблиск пшениць, чи золотаво-жовтий відблиск соняшників, чи темно-зелений відблиск буряків. І, звісно, ще різних відтінків розбуялого зела, що війшло в ріст і в силу, що зараз відкривається сонцю з радістю та щирістю. І як за Дніпровську даль